Duela urte bat kasik, frantxas legibiltzarak, glabani legearen bitartez, aberea irrestatutu er berri bat aitortu zakoten. Kode zibilian, ontasun izaitetik zaitetik, sentxibilitate du nizaki bizidunaki zaiterat pasatu ziren orduan. Lege horren txortzeko, hamar urte kugu eta eman zuten, baina ezagupen simolikoa baizik ez da egon. Ez dukentzen ala ere, garaian kontra kontrabozkatu zuela eta bakar izan zen, Legeak laborantxan ukan zezazkean ondorio txahengatik. Zanai izan ikere, eta denak lasaitzeko gisan, abereak basak salbu gizakien ontasun egon dira. Kontraean hori dute azpimahatu aberean babesle batzuek. Legeak ez baitu jendearen jajera aldatuko. Abereak horreino ere salduak, alokatuak, erabiliak, ustiatuak izan izke, eta egitek rudrenak segitu, zezenketak, Asteko gizia, oil guruak, hiltze eggitualak kalkatzeak, aanttza edo jazkuntza hamuta batzu. Horan aldatzeko, aberreak izaki juridiko gisa ezagutu beharginituzke. Baina egan doa, tari, hasle, aanttzle eta laboratorioak olako ainzinamenduen kontra joan eta joren direla. Joren asteburuko aktuaitatean ginuen hain zuen, Teletonkampainak dirustatzen dituen laboratorio batzuen entxego ez tabaidagajiak. Abereak eta bereziki shakujak erabiliak, gehienetan eraginkortasun guti duten tratamenduen entxiatzeko. Nahitarat para eta ere hilak diren shakujorien sufrikarioak ez du interes ekonomikoen parean pizurik. Eta usagahi mailako onurak ere dudan emanak dira. Zer Bakotxak hageman berezibat dugu abereekin. Izan eitsekoak, gabalak edo basak, biztan ikusia eta abizitua dugunaren araberakoa dela. Baita erakutsia izan zaukunaren aere. Gehienetan, ikusi ikusia ditugun abereikilako jajerak bahneratzen ditugu. Eta hobe lotura horbilik ezera kustia. Gatuak, kamponegoitiko eginek dira, sakuhak laneko, kabalakeko izteko, eduara girako, eta argmiagmoak zapeta azpiko. Sentxibilitate guti, jalo. Gandik zion nazio baten jaunitasuna abereak tratatuak diren moldearen arabera jujatzen dela. Ea, jandiaren zat berdin balio duela erraiteat menturatuko girenez.